Роман уже думав не про мене, не про нашу з ним розмову. Уже він жив іншими своїми клопотами. Зі мною все було зрозуміло. На хіднику біля готелю на нього чекали молоді люди. «Даруйте, пане Макухо, але я на зустрічі із студентами», кинув Роман і ковзнув у послужливо відчиненні дверця та машини навіть не подавши на прощання руки. Хлопці сіли з боків, і машина рвонула. Я знову залишився сам, поза часом і простором, із своїми комплексами і гнилими моральними принципами. Випадок знову звів нас із Романом Живицею у дні його кандидатського президентського марафону. Уже час був інший – і я був інший. І усе було інше. Я підписав контракт на 100 тисяч американських доларів і оформляв документи для вильоту за океан. У тому ж таки старовинному котеджику на Печерську Роман Живиця проводив прес-конференцію для іноземних журналістів. Ми з балериною сиділи в затишній кімнаті вікнами в осінній парк. Чекали на візи. Вишуканий декоративний камін, великий на всю підлогу килим, різблена стеля, м'які шкіряні крісла. Усе засвідчувало, та ще після моєї землянки на острові, що я піднявся на нову орбіту свого життя. Раптом половинка високих дверей розчинилися, і до кімнати не увійшов, а швидше вбіг він, Роман живиться. Слідом бігла юрма кореспондентів із фотоапаратами, кінокамерами, магнітофонами. «Я маю для зйомок три хвилини», – мовив, а перекладачка продублювала англійською, у президенти Незалежної України. Ковзнув очима по нас, як по стінах чи меблях, зупинився біля штукарського каміна, і на його стомлену після прес-конференції обличчі з'явилася усмішка, така вже знана із численних рекламних телероликів. Спалахнули освітлювачі, заклацали фотоапарати, задзищали кінокамери. Живицю усміхався, застиглий наче манекен. Балерина сіпала мене за рукав. «Познайом нас». Можливо, він справді стане президентом. І я усім казатиму, що знайома з президентом України. Вона марнославна, як і кожна жінка, яка вилузилася із села, але ще не вбралась у мушлю міської байдужості. На жаль, президентом він не стане, принаймні тепер, зітхнув я. Але бажання жінки... Підвівся, ступив до каміна. «Пане Романе!» Живиця дивився на мене, але мене не бачив. Він уже нікого не бачив у цьому світі, лише самого себе і ще. Трохи магістраль свого життя. Його не зламали ні в'язниці, ні табори, ні заслання в глухі сибірські села. Але сильніше од усіх тих випробувань, Душу його сьогодні ламала жага влади. Вим'я, звичайно, незалежної України. Не він перший, не він останній. Я читав у романовій душі, як у розгорнутій книзі. Навіть те, що він сам у власній душі уже не здатен був прочитати. Нараз живиця зняв з обличчя свою рекламну усмішку, крутнувся, Ухопив із спинки крісла свого білого плаща і метнувся до дверей. Журналісткий почет кинувся на вздогін. Уже біля дверей Роман зупинився, ніби машина, на гальма якої щосили натиснули. Щось у ньому увімкнулося. зрозумів, що мене можна і треба використати у передвиборчій агітації. Вим'я високої мети. Повернувся у мій бік, тепер він мене бачив, бо я, виявляється, можу бути йому потрібен. Панове, перед вами наш знаменитий провидець і народний цілитель, володар усіляких магій і найтаємніших таємниць, великий Робінзон. Лише він у всьому світі, напевне, знає результат наступних виборів першого президента України. І він зараз підніме для вас і ваших читачів завісу перед майбутнім. Тепер уже на мене дивилися об'єктиви теле- і кінокамер, фотоапаратів, уже до моїх вуз тяглися руки з мікрофонами. Що ж, мені до такої уваги уже не звикати було. Уже я давно грався в подібні ігри. Я зробив розумне обличчя, погладив правицею пишну бороду, звів очі на різблену стелю, ніби там міг вичитати велику тайну майбутнього президентства. Уже я був машиною, манекеном, лялькою у чужих руках. Як і мій давній знайомий Роман живиться. Але я зарані знав, що зараз кажу. І так само знав, що слова мої будуть брехливі. Але моя брехня нині потрібна людині, яка була для мене промінчиком світла у темні 70-ті роки. Завішане газетами, освітлене зсередини газовою лампою, електрику вже відключили, вікно кімнатки на гористій Подільській вулиці, де він один час мешкав, вигнаний з усюди. Залишений усіма, навіть дружиною, сяяло мені, наче маяк, блукальцю по розбурханому морю. По довгій для годиця хвилі я задумливо мовив з усіх претендентів лише Роман живиться своїм героїчним, самозреченим життям заслужив високе право бути першим президентом Незалежної України. І він ним буде. «Що ж, слово моє, що сьогодні прокотиться по світу, думав я, а головне – відлунить в Україні, додасть майбутніх голосів Романові. Голосуючи таким чином за живицю, я голосую за завтрашній день України і хоч трохи змиваю з себе гріх – загравання з ротаним, Так я себе виправдовував. Новою брехнею, свою попередню брехню. Живиця ступив кілька кроків до мене, міцно потиснув мою руку під стрекіт камер і клацання фотоапаратів. Очі його лукавою вдячно зблиснули, тепер це знову були живі очі. Але за мить вони знову погасли. Роман повернувся до мене спиною і поспішив із кімнати. Ведучи за собою журналістську братію, уже він використав мене, уже я не був йому потрібен. Я так і не встиг познайомити з ним балерину. Я мовчки опустився в крісло, заплющив очі. Господи, навіщо ти дав цій дрібноті? Людям таку невситиму жагу влади над іншими людьми. «Ти великий політик, Робінзоне», – захоплено мовила балерина. «Хоч і переконуєш усіх, що живеш поза політикою. Якщо живиця стане президентом України, його ім'я допоможе нам в Америці. Вашу фотографію таку ефектну видрукує багато газет». «Роман живиця не стане президентом» розчарував я балерину принаймні на нинішніх виборах він їх програє можливо і добре, що програє йому ще належить дозріти до влади над людьми зрозуміти усю духовну злиденність владолюбства відшахнути від себе ротанів, як омело з дерева відшути крізь грубий саван зітканий з політики усіх мастей страждання народу якому творити нову Україну і жити в ній. Можливо, тільки тоді, після нових соціальних вибухів, і стане він на чолі держави. Як добре, що ми звідси очалюємо. Хай гризуться за владу без нас. А ми з тобою, Рубінзони, купимо островок, хай малесенький, але тільки наш, тільки для нас двох. Денебудь у теплих південних морях, і забудемо про них усіх. А ще добре, що ти для величі своєї не потребуєш виборців. Ти великий, ти утверджуєшся силою духу власного, а не голосами виборців. Ти вищий од усіх, ти надотарою людською, і я тебе за це люблю. З кожним днем все більше люблю». Я мовчав, заплющивши очі. Мені було невимовно шкода і Романа, і себе, і балерину, і усіх нас людей. Розділ десятий Коли я повертався додому після зустрічі з Романом Живицею, біля готелю, у дворі нашого будинку стояв Рафік. Навколо машини троє хлопців, усі – знайомі мого сина. Я знав їх в обличчя, іноді вони забридали з Максимом до нас розпити на кухні пляшку. Моя невістка, яку син називав Феліксом у спідниці, заборонила удома ці маленькі гульки. Ми з Валерією були терпиміші, розуміючи, що Максимові, який скажено працював, Закладаючи основи своєї майбутньої фірми, час від часу потрібна розрядка. Куди нині відпливає бізнес корабель? запитав я, привітавшись, до братньої Румунії. Частина крісел у рафіку була демонтована, замість них громадилися ящики, застелені брезентом.